Ba bertsalde aurreko asteteetan aipatutako moduan, ba, gure eskualdeko klub gehienekoraindik ere ez dute sasoi hasi, baina aurre den prestaketetan daude murgilduta eta hori da adibidez Lesakako beti gazteko jokalarien kasua ere. Gizonesko Orezko Regional Maiako taldeko entrenatzailearekin izan gara, Javier Eskawezekin aizu ere. Iraiaren bigarren asteburuan nasiko dute denboraldia, baina errandugu moduan dagoeneko prestaketak eta entrenamenduak hasi dituzte mastegin. Ez kauesek, ba, hauek nola dihoazten kontatu digu. Bata nasi genuen aurre denboraldia, lehen bizko entramientuk. Bizko martx hartzeko, e, gudapart hori anzteko eta denboraldi berregari begira jartzeko. Eta, bueno, aurre denboraldi guzik bezala zaia da talde guzik egotea, e, oporrak, herriko bestak eta dire Eta azkenik e, beti norbaite faiatzen du. Eta, bueno, egi erran taldea gogukin dago, e, denboraldi berri hau hartzeko eta alik eta bodona nahi on hasi, pues lengurteko ritmo falta hori hasierako partiotan igual baixumatu goнула, pues aurten menpin hasierako partidoiek a eta hobekien astego. Hiru baja izan dituzte taldean aurten beti gaztekoaek, kaleren, tale beretxo osatu dute den berrirako eta indartzu izateko helburuarekin, ba lanean daude, denak elkarrekin. Ba Italia gilarran estu aldaketa hondirik bai iru hiru pieza nahiko garrantzi txutzi dutela futbola eh ona bueno, susa pasajera ionda y marrec futbol duta gorkak ere futbol autzi du hiru titular hiru referente azkenik eta bai hoien falta sumatuko dela mi bueno jende berria sortu da bloke bloke naiko sortu dugu eta azkenik bueno igual individualki eh punto batzu galdu tugu, bueno, kolektiboki, kolektiboki mejotzen badugu talde nahiko nahiko horra izaten al Garabai. Talde osatu berri honekin lagunartekoak ere jokatu dituzte azken aste hauetan emaitza onak lortu dituzte, San Pedro Tarra eta Hernani garaitu zituzten. Etxean, Don Esteben kontra utxera berdin duzuten, Don Esteben bertan, pasaden hortziralean eta bastan kontra bat eta utx galduzuten, larun batean e, giltza horri. Naiz eta Javier Reska Huesek, orain digren, ba, ez dituen hortik, ondoriorik ateratzen, ligasierari begira alere. Barrandu unbezala, sentxazio, onak dituzte lesakarrek. Bai, bi partido jokatu txugo, eh, San Pedro Tarraken kontra lehenbizko partidua, eh, Giler Ramono, kategori bat gutxigoko taldia da, daz maitza sortzi bat irauz genuen eta ez dire konklusio honitza bueno, irauzi zen, ongi gainere ongi irauzia eta sensazio nahiko honak. Eta azken partidu hau bai hor test nahiko zaila genuen ernanin kontra gure ligako taldia berez urtero ernanio orgotxin egoten da eta egi erran e, partio hitzen nahi genuen bos eta birauzi, E, bortz gol sartu benitut, Minon lasei herrin bertzea iru sartzen alko ziren eta gehiarran sensazio, sensazio honakin, ernanik talde baten kontra bortz gol sartzi da, ez da bat erresa Da betikoa, den boraldia da, e, peraik e, fea ritmo falta, guere ritmo falta eta ezin ez dire konklusio aizgarriak aterin, e, bueno, benpi sensazio nahiko honak Honen ondotik, dotik basiera aipatu bezala, irailearen bigarren asteburuan hasiko utei ligabeti gazteko gizonezkoek. Aurtengo helburuan berrezere maila mantentzea izanen da eta horrela adierazi dugu entrenatzaileak ere. Lehen urtein bezala helburua salvazioa. Eh behin baino lortuta ta lortzen badugu, gero ikusiko du zer egiten alden, baina bueno, helburu garbia da salvazioa beti gazte batentzat, kategori hontan egoteaia kriston Criston Garrantzia du horregatik salbazioa del buru, eta bueno, behin lortuta hori ja ikusiko da. Lehen jardunaldi hori, zarautzen kontra jokatuko dute etxean, mastegin, ezagun bat egi izanen dute aurkariaren taldean ere, izan ere, Joseba Roteta, beti gazteko entrenatzaile oiak, zarautz gidatuko du aurten horrela, alik eta maila onen arekin aterako dira etxeko zela ira lesakarrak. Bai, zarautzen kontra etxin, higandien etxuko ara, eta bueno, kasuali da dira, pues, bueno, rotetan kontra lehen gurtin akauten un liga tolosakin, eta urtean zarautzekin hasten dugu liga, eta hortzen dago roteta entrenore, kuriosi da dia, mi bueno. Eta bueno, espero dugu, posari, partidoa irautzia, lehen bizko irupuntuk itxin gelditzia, eta hongi hastia denboraldia. Ba hori da, aditu duzu, eprez daude dagoeneko beti gazteko gizonezkoak, eta azken aste hauetan mafintzen joan dira euren lana beharrezko herritmori lortzeko, eta horrela denboraldia, ba, asi, demoraldia asiera, aliketa oberen egiteko.